Andal san Andal san Andal san Sledeći po glavi a to je babo musulmi džina, je na džinaba, tako došao ja u umdatu kampo. Na slovo znači po o gusulu. Ono su kupanju od dubluka džinabet. naravno šarijanski tekstu i koranski ajeta i hadisa po pitanju gusula, postoji mnogo. Inače, gusul u osnovi znači u arapskom jeziku pranje tijela, kupa, znači, pranje čitavog tijela sa vodom. I to jezičko značenje u stvari i šarijansko, i šarijanski termin gusula. Samo što gusul, znači, u šarijetu ima razga između znači propisanog propisanu vjerski propisanu gusula između običnog običnog kupanja koji koji nije vezan za određeni propise i tu igra tu u ulogu, ulogu igra ni kuranski ajet in kuntum jumuba fi je osnovni šerijanski tekst kuranski ajet koji ukazuje na, na, na propis kupanje od junubluka kaže i on kunču džnuba ako ste u stanju junubluka kada taheru vise očistite odnosno okupajte a onda se nazad doči vodi znači hadisi koji govore znači o povodu iz koji ranog da se treba kupati adabima kupanja i tome slično da prvi hadis u tom kontekstu je hadis sami kaže šeron vazi tosu hadis a ne bi horeira radijalahu hanbu ان النبي صلى الله في بعض طرق المدينه وهو قال دا غا صلى الله عليه وسلم срео на едно от поутева Медине града Медине Kari, pa sam se ja sakriju skrio se, zaostao, od poslanika sam se li. Znači, sreo se sa njim išli zajedno jedno vrijeme, pa sam zaostao, kaži. Sakrio se. Kari, fe zahebtu, fa ptaseltu. Pa sam otičao, kaži, i okupao se od žlomljuka. Uz augusu. Kari, to je mađiđu. Pa zatim sam ponovo zašao, do poslanika sam se li. Pa je rekao, fe kale ejne kunte ja eba hukere. Pa me on pitao, pa si bio ovo ebo hukere? da je neobično izostao i nestao. Kaže, ja sam mi govorio, قال كنت جنوبا فكريه تو أنو جاليسك وانا عنا قايري بحارتين Kaže, bio sam جنوب Kaže, pa, pa mi je uh, nisam volio da, da sjedim s tobom, bio budem sa tobom u društvu, a ja sam, kaže, pa nisam bio na تهارتو, nisam bio čist. Pa mi govorio, посланник صلى الله عليه وسلم, kaže, سبحان الله سبحان الله, u liječkoj suzvaranju, u, u, u, u stanju čuženja krebeličin, krebeličanstvo, Allah žalšanu, inel mu'mine la jenđus, zaista mu'min ne može biti nečist. Znači, tijelo, misli se, tijelo mu'mina nije nečist. U staniđu je jedna stvar, a da bude mu'min sam posebno bude nečist, znači tekst kad nisam tefervali mu'min nije nečist. Naravno, s ovim propisama mus, musliman se razi koz židova, znači da žena ostane džonobluka, muškar ostane džonobluka, znači time nema neki poslijen propis, da se ne smije, ne smije sa nekim sijetiti, da ne smije jesti, da ne smije biti u dluštvu, ležati i to slično. Ovaj hadis, njegov, znači njegovo opće značenje. to, kao što je došlo u hadisu, znači kad kažemo opće značajnje, značaj, znači, prepričamo hadis, o čemu se radi tu da je, znači, Ebu Horeyre e, odao medinom i, e, i znači, potrebno se da je sreo, a bi u stanu džunobuka, nije sokupao ima, e, pa, pa je sreo sa poslanikom sallallahu alayhim sallam, ali on ispoštovanja prema poslaniku sallallahu alayhim sallam, htio da sa njim bude u društvu, a da je u stanu džunobuka pa je iskoristio priliku i, uh, i nestao iz njegovog društva s se sakrio se dok nije otišao je kupalo se od strane pa kad je završio ponovo je došao da bude u društvu poslanika Salalah a vi znate da je Bogorede je Bogorede živio za njega 3 godine života poslanika Salalah <laughs> to je zanimljivo znači živio za njega 3 godine poslanika Salalah a prenio najviše hadisa preko 5000 hadisa 5000 Kako je mogo za te tri godine da toliko hadisa prenosi? Čak prenosi hadise koji govore o stanjima koji se odnesne prije nego što je primio Islam iz sredopasanima. Kako to? Pa čuo drugi ashab, što je to kuhani <tip> Mosel sahabi. Kada ashab čuju od ashaba. I onda toku tog hadisa, to se čisto dešao do lab namara, do lab nabasa, kad prenosi hadise, hadise kad su oni, kad nisu bili tu, nisu mogli biti prisutni, nisu bili prisutni i nisu čak jel ni bili u islanta u Ili se spomine taj događaj ali se zna iz konteksta da taj događaj koji se spominje desio se tu i tu da izgovorio te te riječi na osnovu pa viso drugi ashaba. A resme Buharija ga spomnju. Znači, i to je poznato sva znači, iz, iz hadisa iz hadiske nauke znači, da imamo ashaba koji, koji su prenosili hadise od drugih ashaba s tim da nisu spominjali da su da su čudili ashaba Dekle, izvac je tog ashaba, a spomenu događaja od poslanika sam srde. I to se zove Mursa sahabi. Mursa znači, fali, fali ashab koji je doživio i bio sa poslanika sam sam srde. Međutim, po ić učenjaka Mursa sahabi, to je prihvatljiv hadis, nema sumnja po toga veliko verodostavljiv. Što? Pa zato što svi ashabi odvulja. Svi su pouzdani pravi, po pitanju prenosenja hadisa. I, I a, nema znači, potrebe da se tu istraže, da kare, e, čeka, kako ono mogu, je ovako je, onako je? <coughs> A, a, znači, a to sam govorio, doćam prilike jednog vratnog kontekstov u svega, da spomenuo Buharir značka Rabi koji je pre njoj najvešji koliko je njegov bio hirs, koliko je njegova bil. Čak Hadis u Buhari ima spomenut pobitak. Toga, da si čudili što ha, Buharir priča toliko Hadisa. Od ti toliko pričaš toliko Hadisa, tri god nebio si poslanik sa to. I onda su normálno ovo širafidje skoristilo, ovo stvar kaže, evo ga, on je ovo izmislio sve, ovo sve došlo nekaj. Što nije tačno poslanik Sallansa da me njemu dovio kada ni mogu da pamti Hadinse pa nakon toga nije ništa nije ništa čuo ni od zna ni od drugog skaba ni za pamti odatiks. I zato je prenio to na više pisao. I posvijeti od njega nije te sudunjaluk, on nije imao šta da jede ni da zbava nego samo vodu sa poslanikom Sallanikom i bio u njegovom društvu i slušao i uh, družio sanji i prenio ovo što, nama što je prenio. Dobro. Uh, uglavnom, znači, Ebu Horeyre, uh, znači, kada se vratio, okupao se, došao do poslanika Sansane, pa ga opitao poslanik Sansane što se, gdje se nestao, šta se radio, uh, jer je bio sa njim, pa mu ono da, da je bio stanjućeg Nubloka, pa bilo, uh, nije volio da bude u takvom stanju sa njim, pa mu je rekao poslanik Sansane, kaže Subhanola, znači, kao, kao bi draga, čuđenja i negiranja toga. Kaže Subhanola, uh, zaista mumin ne može biti nečist. Sa ovim hadisu se dokazuje sljedeći da džunugluk nije nečistoća koja je na tijelu. Znači, džunugluk nije nečistoća koja je na tijelu. Nego je džunugluk šta? Dakle, to je opis, znači opis stanja u kojem osoba ne može raditi određeni i badet. A nije tu nečistoća koja se nalazi na tijelu. Ako neko kaže, čekaj, nije nešto čekaj. Čovjek imao intim donosa sa, sa anomom i ostalo mu na punom organu, tragova u Ili od njega izašlo sjemi, tako dalje. I ostalo na njegu, onda nije nešto čekaj. Jel' nešto čekaj? Znamo, znači, za oko, oko spirme, da ima razilaženje, dvame zemlje se da je čisto, dvame zemlje nečisto. Ako tekućini puno organu želi, je sve nečito? Je sve čisto? Jel nečisto? Imate u Hadis ukazuje znači, na osnovnu stvar, a to je da insan, da čovjek ne može biti nečist, biti zatiji kao, kao ljudsko ubiće, insan ne može biti nečist. Bez obrša staniću dubluka. Svijedno znači bio živ ili mrtav čovjek u stanju i kad je mrtav i kad je živ, on je čist. A to što a, a, zna, a, znači to da, na njegov, da je, je njegovo tijelo u stanju to ne znači da je njegovo tijelo nečisto, ovdje je pojenta, znači čitao pojenta to u hadisa. Šta je pojenta toga? Šta je, je posljedica toga? Znači da ako neka osoba druga kontaktira sa njim do ga, ima kontakta sa njom, on ima s nekim prijedmetima kontakta, znači ne čini te stvari oko sebe nečistim, u tome je pojene, to je pojene, šta da je samo udruz toga da kažem, da, da je čovjek u luka čist, čist je u smislu toga da njegov tijelo nije nečisto, a propis za on treba uzijeti gusu, to je da bi obavljao određene ibadete, a to je onaj Had Hadef Ekber i Asla Had Ekber, to je osoba kada stanu džonu A hade, a, znači veliki hades, a mali hades, kada znači nema abdest. E, hadis također ukazuje znači da je dozvoljeno odgoditi gusu, da nije obaveza gusu odmah obzeti, kada osta, osoba postaje, kada gude nečista. E, e, iz ovog hadisa, kažu učenjace, zaključuje i to da je, da iz postupka je Buhurirje se zaključuje, da treba cijeniti veličati, poštovati, ehlul fadlu, veli ilmi u salam, nosioce fadla, kao što je poslali, znanja i odvaljanje ljudi, e, i da sa njima treba biti, e, kar muđale se ala ahsanih i ja, da treba sa njima biti u društvu, u najboljim stanju. To se razumi e, iz postupka Ebu Horeyre, radijallahu anu. E, iz hadisa neki učeljanci kaže, se može ključiti to, da je Ebu Horeyre, da je bilo propisano da traži izun, da, da, da traži dozvolu, da je to edebao, liko ponašanje. Da je trebao reći poslanika, nisam mogu ja otići da nešto rad, pa se rad. Jer reakcija poslanika sa lalavsile je bila toga da je energirao toliko. Odjednom putu si nešto to sakrilo. samo u društvu i nestao. Što znači da je odeba, od odedeba ponašanje, opađenje prema drugima, kad smo nekom društvu, kaže jel, sad ja idem tu i tu, jel, ima smijetnje, ima jedna šta pro toga da, da se raziđemo, da idemo i tako da stavi do znanja, da je od lijepog edeba, uspon edeba, od edeba, da stavi do znanja kad jedni drugi ima napuštamo društvo. Jer iznenadno do nestanak i, i napuštanje odlazak ukazuje da nešto neobištno, da nešto neštima, da nešto nije u redu. Znači, ovo samo da ne znači, kaže da je mekru, da je haram, nego da je to od lijepog ponašanja i opođenja prema ljudima.